سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الممتحنا داروسر سورة احزابنا نزول کی نمبر ده او مصحف لها سراداد سورة خشر پسی دعوة ده سورة التباعد عن عدو بالله يا انا ذا الا يمن الكافرين ذریواله اظهار د برات ذریواله تباوت د الله د دشمنانو نه د کافرانو نه اوله اسه کې ا تا خبره چې کافر سره و دوستي تاسو نساتای لاس برشی نو تاسو خیر نه رسی تکلیف رسی بیا ورپسې دا کافیرو دو قسمونه تاسو سره جنگ نه کوي نو خیر د تاسو سره خون کړل لیکن جنگ کوي نو هغه سره تاسو نه خقه وې تعلق ساتي به ترتیب او طریقه چې کله مسلمانانه زنانه اگر راشي نو هغه سره وسمهامله کوي یعنی اغو اپس کول کافر و تاغمنا دی فلا ترجعوهن الى الکفار کافر و تبا اغو نو اپس کئ او دیاغو سر دی بیت طریقہ علی اللہ اشرکن باللہ ولا یسرکن ولا ازنین مفسرین لکی جئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شو روکرا مکیمانی دی حملی یو زنانا لاغلی و مدینه کې دک بیا چې واپس لا نو حاضر رضی الله تعالی او صحابې بدری بدر کې شریک شولې هغه دا. خیال داو چې مکه کې اجتماع او عيال دې کافرمن یو احسانو خې جون کاوه ته اطلاع ویلا وسل نو بیا مو مقابله نی शिकولې کې اطلاع ویلا او نشو نو بیاون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله نی शिकولې الوبته زول اطلاع ورکم چې پیغمبر روان دې تیاری شروعو ده زمان دا احل و عیال و خیال ساتی دی هر چالتا زمان کشتی نو دا پدغیر آدمان یو خطو لے که دا خضیل ایورک افسرین لکی روایات و قراجی چه اللہ رب العزت اطلاع راولی گلا نبی علیہ السلام حضرت عری رضی اللہ و تعالیٰ عنہ و توی یو بالصحبی چلار سے مقام کې خاخ د زینم و زنانه بای اغه سره خطه دے صحابه او ال توره رسوله اغه خطرہ کا اوی ختمشته وی لاټولا وی ختمشته او تلی رزل اللہ تعالی نو پیغمبر خو دروغ نه وی صلی اللہ علیہ وسلم خطر او با سات نو اوی ختمشته اوی خطر او با س کنی ب کپیدن او با سم توره پسرا او وکلا اوی کون تلاش ک کون سای نه خطر ابار ک نبی علیہ السلام ته خطر اور سوک نبي عليه السلام حضرت خاتم رجالله و تعالی و رحمه او عمر رجالله و تعالی و رحمه ما تجارت را کا د دې سر قلم کوم ډېر د موږ سره ناس ته او کا سره تعلق ساتي او ته اطلاګانی ور کوي زموږه اطلاګانی ور کوي نبی عليه السلام ورته چې قات بدلې شدا بدري صحابو دې او بدريانو صحابانو خدای شي قبر یې چیرې ذو النبي عليه السلام تعالوا تغي تعظيم خبره وتوكلت چه چل داس شي دي وبي عليه السلام دي تقذيب نک نو دع ياتون على الياي والذين امنوا اي مؤمنان ولا تتخذوا ادوا وادوا وكموليا من اسي زما دشمن خپل دشمن اوليا دوستان اغه سره دوستانه تعلقات مو جوړوي تلكون اليهم غورځوی تاسو هغه طرفدار بالموده دوستانی تاسو سره تعلقات ساتئ تلکون الیه بالموده تاسو هغه هغه ته غورځوی الیهم هغه طرف ته بالمودته هغه دوستانی پټی لے گئی پټ رازونک لے گئی تاسو پټ رازونه او ته تلکون غورځوی الیهم هغه ته بالمودته هغه پټ دوستانی اظهار کوئی د پټو دوستانو و قد کفرو بیما جاکو من الحق رانک او انکار کرده فاغا سمانی جاکو چی تاس تراغلی من الحق دا حقنا یود اغو دشمن اغو سره دوستی نه کوي ولی عدووی و عدووکم دیم قد کفرو درم نخرجون الرسول و ایاکو من بالله باللہ ربکم دا بیماری پاوکی دی زمان دشمنان دی استاسو دشمنان دی کفری کرده بیماجاکو من الحق یو خریجون الرسول پیغمبری شړل جدی مکینا وئی آکم و تاسو شڑلی ای اب بیو سر دوستی کئی داوستک نو جوڑی <coughs> <coughs> تاسو وقت کلی انتو منو باللہ ربی کم تاسو ایمان روڑ جا پرابخ پل منی نو تاسو سره دشمنی کوي انکن تم خرجتم جهادن کی سبیلی تاسو و لطاره د جهاد زم ما پلار کی و ابتغاء مرزات د لټول در نو بیا بده سره تعلق نه ساتای کورون کورون نه وته لای جهاد د رضا د پاره خرجتم جهادن فی سبیل و ابتغاء مرزات و کلیتا صد پاره جهادن فی نو بیا غو سره تعلق نه ساتای کړه تو سرون الیهم بالموادا پټلېګای هغه تا هغه تعلقات دوستانه خبره ورته لګې تاسو روانه په پټلېګای الیهیمه وته بالو ودق هغه دوستانه تعلقات وانا اعلم بما فعلتم وما علمتم زه په امساتو په پټو په سرګندو پیغمبر عالم الغیب نه لیکي ځنی کسان وی مشرکان عالم الغیب دے نو بیا وحیده څه ضرورت ته الله رسول عزت اطلاع وکړه ابے کله حضرت خاطر رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھو هغه وخت ور دا لري چې څو چل کای حضرت ای ورک نږدې دول لری صحابه وی وکړول عالم الغیب نه ده کنا او مَن یفعلہ منکم اچا چوکتا سندا کار فقط زل سوا سبیل مَن یفعلہ راتلکه وخت وی ولي مکه عمر نو راغ لیکنا ومضارع صیغه دا حضرت خاطر رضی اللہ تعالی عنہ سوا سبیل نه ده زل سوا سبیل نه ده ولی او د نه مخکې ک د چاچو راتونون کې وختې دا کار من کوم د تاسونا نو سوا سویل د بیلارې شو دسه میلارې نه دو سره دومه نه کو ی څو خبرې هم مخکې د ک زما دشمنان دی حق نه انکار کار کوون کې دی پ غبرې بل انس کا فکوو یکونو لکم لکو معده کو اوس برشي د دو نیشیته او دشمنان که د دو وس برشي لاس برشن باستاس و دي دی ویب سطو الائکو مائیدی اهم والسنتهم بسوئی او اوگدئی تاسو تا لاسون اقفل لپاردیزا رسولو والسنتهم بسوئی او دارنگی جبی اقفل بسوئی ببادو بدنامی لگو لوں دندوری کولو کلاس استعمال موقراجین لاس استعمال ایسا خلاق جبی موقراجین و جبا استعمال ای. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَغَادِي تَاسُ کو فَرُقَ ایک دا کسان د دوستای خدداران خو نه دی دوستای لایق ندی ک تاسو باندې لاس بر شي نسته تاسو د دشمنان دی وګدای تاسو تلاسو نه خپل او ژب خپل بیسو یعنی تکلیفونه رسی تاستا تاسو تلاسو او په جبو تکفرون لَوْ تَكْفُرُونَ وَغَادِي تَاسُ كَافِر لن لَنْ تَنْفَعَكُمْ حَمْكُمْ أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِرْجِز فِئْدَان نذر کی تاسو ته ارحامکم پرولیس تاسو او ولادکم نو ولاسو تاسو یوم القیامت پرز قیامت يفصل بینکم ففسلوک الله تاسو ما بینکی والله بما تعملون بصير توا یالت تو له عیال د خپلان دیک دی او بل لحاظ او ساتي نو دا خپلان خو دا لا فائدہ نذر کی کنا قاصر سره دوستانه تعلقات مساتا اغونا اعلان د بیزارې وکړه لکه څنګه ابراہیم علیہ السلام کړو قد كانت لكم مسواتن حسنات في ابراهيم قا کی سره دستا او خارخستانه نمونه فی ابراهیم او جن د ابراهیم السلام کې هغه خپل پلار سره تعلق نو ساتلې ادارنګ قوم سره بادشاه سره تعلق نو ساتلې نو تاسو ته پرې خستانه نمونه ده کنه سم مطلب کاثر سره دوستانه تعلقات مساتې اعلان د بيزارو او کای لک سنگ ابراهيم علی السلام کړو دาระبط څ والذین معه اذ قال لقومهم كلا تشیعوا وقت القوم تا انا براو منکم یقینا من بیزارید تا سنا او مم ما دا غچانا تعبدون من دون الله ته تاس عبادت کوي سی عبادت الله نا ګوراو یلان بیزارو کاته سو دوستانه تعلقات لګی کفرنا بكم انکار قومه اساسو دې کفرنا بكم سمتلم انکار انکاریا نیوم اساسو دې طریقونو اساسو دې و بعدان بیننا و بینکم الاداوت والبغض و اخکارت زمونگ و ساش بما بین که دشمنی والبغض و بغض عداوت بینکم الاداوت عملی دشمنی، ظاهری دشمنی والبغض و اپت دشمنی ابدا همیشه حتی تؤمنون بالله وحدا تردیش چې سو ایمان روڑی پالنامانه وحده و کیوازه و گرده گور ایبراهیم ورسلام صحبه رو فأصولهم ذاته بكارده اغل سواليو انا براهم منكم يو درهم سواليو كفرنا بكم درهم سواليو ابدا بايننا و باينكم العداوت والباغذة و ابدا كارت الزمن و ساسو بما بينك دشمنين ظاهرين و باطنين ظاهرانهم ساسو خلافهم العداوان باطنهم نوم ساسو خلافهم والباغذة لبسو فوري ابدا أميشا. حتى تؤمنوا بالله وخدا ابراهیم السلام خدا سی خبرې کړې دی بازارې عطا سره دوستي ساته اې الا قاول ابراهیم علیه ها مگر هغه وینا چې ویلی و ابراهیم السلام پلا را خپل تلا استغفرن لک ها ماخه بخنه با غوارم تا د پاره و ما املکو لک من الله من شی و نه وادار تا د پاره د الله دادو من شي شي دا یو خبره لا لاستغفرن لک دته سورته مریم لګراوړوي سورته مریم داش پاره سمو سی اغه اعلان د بازارو کو نو پلار ول د دمکی ورکړه آیات نمبر دې 48 47 قال ارغون انتا ناليات يا ابراهيم لا ان تنتهي لا جبنك وحده الملئ قال سلام عليك آیت نمبر 47 سوره مريم نو ګور قال ایبراهيم عليه السلام سلام علیک سلام دو سلام دو متارکی, دو جدائی دو سلام دو سلام متارکی دی جدیدی دی پتا منه كلا سلام لپاره د دخول وکنا سلام علیکم فرشته رغلي سلام كلا جوابي ابراهيم عليه السلام كلا متالقي كلا سلام علیکم ور پسیدل تا استغفر لك ربي انه كان بي حفيہ زړه چې باخنه بغاړم تا د پاره درو بخنه ته خو ما شړین خو مخامه خو فسا خیرخواه دل تک فسا خیرخواه او کله چې تان لاړم بیا ووم سا خیرخواه مسا سا خیر الله کر ربی جنو کان به حفیه یقینا غدې پم ميربان نو دا خبره کړی ولا استغفرن لك لیکن دا چې کړی واک نو دا ابراهيم علي سلام تا دا خبره نو واضح شي چې دا د الله دشمن دی لیکن کله چې تطه اوله ګداک چ دلا کوم دشمن دی هغه معافی نکېږي بیا خو لا با خنه نو وخت غوښته کړم د حیات په سوره توبه حیات نمبر 112 113 ما کان نل نبی ولذین امنو یاستغفرو للمشرکین د دې مناسب پیغمبر لا مؤمنانو لاره ان یاستغفرو للمشرکین چې په خني مشرکانو د ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم انه مصاب الجحيم گرچه خپلان وی رسله دینه چې واضح شي دوه تا چې دا جهنميان دي جانویان لپاره بخنه غواړي ورپسې وما كان استغفار ابراهيم الله به الا امه ورته نو استغفار ابراهيم عليه لپاره د طلا خپل منګر یو لوز دی وینه چې کړه وسره رسوله مريم والا فلما تبين له انه عدو لله نو تبرأ منه دلتهم اعلان د بيزارې کړه صرف استغفار غخته ولا لا استغفرم لیکن لکهن کله چې پته ورته و لګی دا چې د د پاه که استغفار مفید نه دی نو بیا تبرأ منه د کنا سر ربنا আলাইک توکلنا و الیکناب نا و الیکل مسیر پیرابزموږه الیک توکلنا دا ټول خلک دا قومونا پلار قوم قبیلہ دا ټول خلاف سلن اس خبرنا دا لئے کتوکلنا پتا من دا من دا من دا انبنا او خاس منگا الائکا ستا طرفتا نمنا رجوع رجو منگا گرج منگا پبرنگای سرا و الائکا المصیر اوتا تا دی گرجی دل انبنا ایل انبنا طلب دا حق منگا ستا نستان طلب دا حق او دارنگی خاص پر ستا طرف ته ګرځو حق ستا طرف نه دی ضرورتونه غستا طرف نه پوره کیږي نو بل چاته زمو ها څه آځته دایو خونښلا ګور حاتور رضی الله تعالی عنہ تا او صحابه تواورولان ایبراهيم علی السلام هغه اعلان د برات کړو اته اعلان د دوستای کوي ربنا الله تجالنا فتنل الذين كفروا واف لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا رب زمونږه لا تجالنا فتنل الذين كفروا مفسرین لیکي دلتا فتنه ته معنا د عذاب کا چا عذاب کا نو بیا معنا دا چې ايلنا مرق او منلا سزاګانه پلاسونو د کافرو ولي ځکه دوی ګور مون په حق یو کنه ممن بس په غني ځان په حق غني او بیا دو کوفر او شرک من کلکیږي کنه مګر د لا تجلنا فتنه للذين کفرو مرا که موږ لا عذاب پلاس کافرانو او کلافانو موږ لا عذابونه مرا کوه یا خپل طرف لا موږ لا مرا کوه ځکه دا ودول پاره امتحان شي کنه چې ګوره موږ په حق یو او دو بخپل کفر او شرک منه بیا اخشی کلک بشي چې ګوره موږ دوته سزاګانی ورکو کو دو په حق وې نو دو دو رسداګان ویلی سکلی زمونډه لاسا نو مومنان داسوال کې اے الله لا تجالنا فتنه للذین کفروک مرا کوم لسداګان پلاسنو د کافرو یا خپل طرفنا چې دا فتنه نشیله لپاره د کافرو او بکلک شي په کفر او شرک چې مون په حق یو دا لا تجالنا فتنه للذین کفروا مگر دې مونږه امتحان لپاره د کافرو ازمائش و امتحان، فتنه ازمایش امتحان، کافر او دو لنا و خنو که مونتا ربنا رب ازمونگا انکان تلازید الحکیم یقینا تذرور ذات حکمتون والا دید نبی آقا خورا لقد کان لکن فیه مصوتون حسنا تحقیق سردت آستا پارا پا جن دیگو که نمونخستا لمنکان ارجو اللہ و علیم الاخر آقا جا دو پارا دان چونمی ساتی دی اللہ و رز داخیرت ی من یا تولله د فینن الله او غنی او حمد چا چې مخواړو یقین الله غنیذاتی الحمید دغه تعریفونه شوي دی او من یاوللهسممت لو دی مخکې دوای تون د کټل کاو سره تعلق مسا دبرایمل السلام شانې اعلان د جی وکئ اعلان د برات وکي دلته وي ومن یا او چې مخواړو ایک تعدادې برای سلام نه داغه اقتدان مخ واړو هغه اعلان کړي د بارات د کافرونو اوبه اعلان کړي دوستۍ د کافرونه دوستۍ د کافرو داغه د اقتدان مخ واړو او کافر سره مرګرشه د د اقتای پر خدات فین الله الغنی الله غنی ذاته الحمیید داغه تعریفونه شیدي السلام وای جن بینکم و بین الذین ائت منھم ودا والله قدیر والله غفور الرحیم وميد الله رب عزت اني لك الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم ودستاسو دې اطلاقان تهजत نشته الله قادر دې چې جن کافر او استاس ما بين کې هغه دوستانه تعلقات راولي منا محبت راولي لکه بدر کې کوم شريكو خود کې کوم شريكو احزاب کې کوم مشران او ليدرانو هغه ټول اکثر مې مسلمانان تلل زکه خود کې کمانډري کول نو دوته خالدن والید و ابو صفیان احضاب کی قواندی رکولت تولو نلوی انو ابو صفیان ادا دوارد یا مسلمانان شلد اینجالا چو گردی بینکم پو ما بین ساسو کی و بین اللہ جینا اپو ما بین دعا کسانو کی آدهی تن چساسو سراروان ادا منهم ددونا مواد دا منا محبت تعلقات دوستانی والله قدیر الله قدرت ولدیت چه داروانی ودل کی فی منا محبت منی والله غفور الرحیم الله بخوند کې مه ربان دې هغه کافر دي کنه وکړه چې اسلام راوړ او اسلام يهد ما كان قبله اسلام يهد ما كان قبله حضرت انا غير تعجب دي ياغه دوانو باندې غيادي چې قاتل او مقتول دواړه په جنت کې قاتل څنګه مقتول څنګه جنت کې مسلمان او کافر څنګه دې نو دا مسلمان شهید شده د جنت تلاد اغه نه روستو الله رب العزت قاتل له توفیق ورکړو مسلمان شو دیوم جنت تلاد ګورا قاتل او مقتول دواړه په جنت کې دي دک شانتی ابو سفیان او خالد بن ولید عوداننګ وحشین او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د وحشی د لاسه شهید شو کنه دا دواړه صحابه دی ګړه جنت تل والله قدير الله قادر دې صدا دشمنه په دوستي باندې بدل کې والله غفور رحيم فنين کې بیا ګوره بسفيان د نبي كريم صلى الله عليه وسلم د سوړلې لګام نسللې فنين کې اوس ګوره فهمه کاوشله تازه تازه ايو دن چې د مغمينه محبت راغلل د دشمني ختم سلا او در دو زړه کسان د مکينه روان دي ذکر لزر کسان خو مديني نتي لو کنه خونین ته چتلنوبه دوله زر کسانو خونین ته چبتلنوبه دوله زر کسانو نو دا دوله زر کسان نو کومه راولل خدا دی مدینې دی مکینه ته ته دو کنا ني مسلمانان نو ګورغه غا دعوت بدل <سؤال> شکنت دا دشمني بدل <سؤال> شله په محبت منی لا یاناکوم الله <سؤال> وللذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ذین اوس د قسم خلق ذکر کوي څه بعض سره تاسو تعلق ساتلی شي او بعض سره نشي ساتلی کافر دي ډوړ کافر دي لیکن یو قسمه کافر دي چې هغه سره تعلق ساتلی شي بل قسمه کافر هغه دي چې هغه سره تعلق نشي ساتلی دلته تا لا دا دوه تذکره اول آیت کې دا تذکره ده چې هغه تعلق ساتلی شي هغه سره اسان ات کو لشي دوی مایا په داګه چې تذکره ده چې سره تعلق نشي ساتلی لا ينهاكم الله عن منكه الله تعالى تاصل تعلقات دغه کسانونه عامل لذینا د تعلقات دغه کسانونا لم کو فی دین چې جنگ نه د کړه تاسر په دین کې ولم یخرجوک من دیارکو امیه شریله تاسر د پورن خپلونه تبروهوم چې تاسو نی کې یا غو سره و تقصتوک قداننګ الیهم تاسو انصافو کې یا غو سره د حق دغه کې انصافو کې څه مطلب دا حق ورته ور کوي ان الله یحب المقتین قین الله ن سای انصاف کوونکو سره الله خو تاسو دینه نه من کې نه چېغته سر جنګ نه کوې تا ملک نه شړوم نه او بیاوه سره کوئ حقور ک غته په انصاب سره ان الله یحبل مقصین چا نه من کوي انما نه ی کو کوم الله یر لنا یقین من کوی تاسو الله کاله لجینا د تعلووقاتو د هغه کساننا قاتللوکم چی جنگ کئی تا اس طرح فی الدینی پی دین کی و اخرجوکم او شرل اعتاسو من دیاری کوم د دی کورون استا سنا وظاہرو علا اخراجی کم زنی آتلوکم فی الدین زنی را پاس دل لین و اخرجوکم من دیاری کم و زنی جاغو سرم معاونین دی وظاہرو علا اخراجی کم اما دا دی استا سپو وطوکی کرده داگک کم کسان دی قاتلوکم اخرجوکم ظاہرو علا اخراجی دا درې کارونو چې سو کوي منه کوي تاسو الله رب العزه تن تولوهم انت چې تاسو دوستانه تعلقات او ساته د دوسرې انت تولوهم چې تاسو دوستانه تعلقات او ساته د دوسران دین الله تاسو منه کوي او ميه تولوهم او اولایکه مظالمون او چې دوستانه تعلقات او ساتل د دوسرانو اولایکه مظالمون دا کسان دوی ظالمان لوی ظالم سامرګری قتل کړل ته وسړلې ستا خلاف نور سره تعاون وکولکه اته بیا لګي زالمی کنا یاي الینا من دا جا کوم مومینات دې نه چرنه اغاده مومینانو ته صلیح حدیبی کې اخرتولی کې لشو خد چولی کې لشو هغه کیو خبر اداوا زمون کسان راغل و تاسو اپس را لګی او تاسو کسان راغل نو موږ اپس نه لګو صحابه کرام تشکراغل موږ ترشه موږ واپس لګو دوته ترشه نه بلیګی نبی علی سلام موږ نه لاړ دوته مرتبط شه موږ هغه سره وې چلکو رکه خپل شه موږ یې پرې خودو لاړ کافر شو موږ یې شه به موږ راکنه د مرتبط سره سي چلکو ګرځي دا غو سره یاغونه موږ ترغه موږه وا پس کو والله ولا الله ر کولاوت بالله الله کولاو کنه لار ولا کولا کول الله رب العزت دې دوران کې سجنان راغلي چې زنانا راغلي هغه چې زمونږه موحده شويده دا, دا زنانه موږ ته واپس راکړي نو وهيره الله دایاتنا او نبی علی سلام اور تدا وې چې موحده کې خو سړو تذکره ده د زنانو تذکره نشته موږ نه راکړي وعده خدानش تا حياتونه راغله چې دا واپس نه کای یا يلدی نا منو امام انو دا جاءکم المؤمنات اے مؤمنانو کله چې راشت تاسو تا مؤمنان زنانه هجرت کوون کې فمتحنه هن ددوو امتحان وکئ غلی سل پار راغله دلته مدینه کې سو کست دا غې تعلق ته دو خپل 210 پسې تختید الله یا خون نتنګدا یاچ خرګ نه تنګه د که او که نه کوفر نه تنګه د ځکه راغله که کوفر نه تنګه یا راغلی خبره خته فتح نه امتحان و کوي الله مان هن نه الله خبردارې د دو پیمان لیکن تاسو ځان خبر کوي تاسو به خبری کو امتحان سره که نه است سالله پ تل لږې چې امتحانو کې د تعلیب پاس دی کو فعللی پوږې که نه پوهږي الله ته خپت یادا کاړه خاص تاسو خپل ته تسلیو کوي دونه امتحان او اخلاق زین علماء دي چې تاسو کوي ته معلومات کوي فینال انتهونه تاسو پوه شي په دونه چې دا مؤمنانه دي فلا ترجوونه اله کفر ستا علم ته خبر او ستا علم پدونه راغي مؤمنات چې دا مؤمنات دي فا این علم تاسو پی پوش لیت ساس و علم پا خبر راغی چې دا مؤمنات دی نفلا ترجعوهنه الالکفار ما واپس کوئی دا کافروتا ولی لا هن حلو اللهم ولا هم يحلون لهم ندا زنانا حلال دی دی کافر دپارا و ندا کافر حلال دی دو دپارا ولی یو چې مسلمان شي کله چې یو مسلمان شو او بل کافر دی نو نکا ختم شکرن یاو مسلمان دے بل کافر دے نکاح ختم سو لا هم نحل اللہم و لا هم يحلونه اللہن و آتوهم آنفقو اوار که اغتاغات چید اغو کم خرچ کردے پاگی منی اغو مالونا قلواری مالونا ولوار کئ و لا جناحا لئی کم اس گناہ نشتے پتاسو منی انتنکحو هن کل چتاسو نکاو انتنکحو هن چنکاو کہتاسو دوسرائی داتے چمو هنو جو رہن کله څور کئتا وستا انتاسو او غو تا مہرونه دی غو دا ووینځ نه غړي وینځ سره خو نکا ني کنا ملک ملک پراغه خبره ختمه شو تا واغستا یا ما دي غنیمت تقسیمی دا واغستا ورسې دا یا تا کافر نه لا واغستا یا تا د بی واغستا نکا ته حاجت نشتا هغه خو اسيون تزان ل استعمالول شي د خزې په چې نکاح و سره نو به خدای مين زینې دي کنه نو د وینځه مہر ني او چې کوم نکاح کوي نو داغه به مہر وی وینځره به مہر نور کوي او کومه کو حدا غل پاره به مہر ور کوي نو فتو لګي دا وینځې دي دا نه چې بخپله تا ترغلی اتاو نسلی چې داز موینځلې یی داتت مهونو جو جوړهونه ولا تم سه کو به ایسا بالکافر او متنګوي نکاحونه د کافروه کوم نکاحونه دي کنه کافرو خو واغه وسلمان قطم کله چې استاذ یو بل سره لوز ماهدو شلم وسلمان قطم ولې سلمان فقو اغود به تور سلو غواړیږي د زنانو باندې اغه خرج کړي او تاسو مو غواړیږي کوم تاسو خرچې کړي استاذ زنانې دلته التا هغه ورو حکم خوبل خرچې کړي د یاد هغه مہر دی عدل تکو راغلي اغه په خرچې کړي دی هغه مہرونه دی نو وصلو سلو وخت دی غو غړې اغه تاسو غوړې مان فقط موږ کوم تاسو خرچې کړې په دغه زنانه ومنه تل دی غوته چې ولې وصلو غوړې وره مان فقط موږ کوم خرچه کړې په من زنانه دی راغل دي تاسو ته تا. ذالکم حکم الله يحكم بينکم دا حکم د الله تعالی دی چې فشلکه دغه حکم سره کو ما بین تاسو کې والله علیم حکیم الله پوهه حکمت ولا اگا زنانه راگلی مالونه ایراورل مالونه اغو غوادی مالونه ورطا واپس کئی لیکن داده چی خضیبنه واپس کوئی قسطین وغا وعن فاتکون شیئون من ازواجکوم الالکفار ایت او که پاتش سمال استاسود فاتکون شیئون من ازواجکوم الالکفار ایت حل تلاریک وعن فاتکون او که پاتش شیئون من ازواجکم دستاسو دی بی بي بیانونا الى الکفار کافروتا فعاقبتم نستاسو بدل بی راغلا استاسو وقراغی فعاتو الَّذین داہبت ازواجوهم سمتلا سمسلمانان بی بی اغوز زنانال تلاڑی من ازواجکم الى الکفار او اغوز زنانسر اسم مالونا یوڑل زاہر دتا سم مالونا مطالباو وسلما ان فطم اغه مالو نتا اوس تا واپس میلا او نشنل نو انتظار وکي اوس ولتنه زنانه راضي چې زنانه راغلي او سره د کافرو مالي اغه مالو اخلي او د کافرو او د کوم کسانو زنانه تل دي مال ځان سره وړدي اغه خوندانو ته ور کوي وين فاتكم شيئ من جوازكم من الكفار یک فاتش سمار ساسوک الکفار کثرت وفا عقب تم نو پستا سنبر راغی فات الذین ورکه غسان ہوتا ذهبت ازواجهم چې تللي بیبیان د هغه مسلمان فقو پښان دیغه چې کومو خرج کړل ده هغه مسلمانانو بیبیان تللي نو هغه تغه مالونه ورکه کنا تاخذان سر وړ دي واتقوا الله الذین تم به مومنون دا یت بیو اوري وین پاتکم کپات شي سمال تاسو یلل تف منا جواز جیکو ملل کفاره سمان صاحبات شي دي بیا نو صاحبنا الهل کفاره کاثر مال تاسو ته نه ملويږي نو انتظار وکاي فاقبتم نستاس نن بر راغې سزنانه دي کافر تاسو ته راغلي اغمزن سره مال دره یی نستاس زنانو مالونه جوړل ال تطاشل شي شي پاتشالتا شالته پاتشوک وساو تاسو لنرا ساسو نمبر راغې استاذو نمبر راغلو حالت اسهجه دل تراغلي چراغلي نو تاسو داسه وکي چې دقم مالونه واخلئ ارچه تور کوي چې د کوم کسانو زنانات اللي دفات الذين ذهبت ازاجهم ورکا کسانو تا چې تل دي چې تل دي بیان دي هغه مسلمان فقو بشاندي چې تمرو خرج کړې وتق الله يا ربي اللهنا الذي اغذاتهم بهم مؤمنون چې تاسو پرې مې ایمان دې داو حکم چې دا زنانه واپس لګل نشته البته که مال واڑی واپس ولا ور کوي دی ځنه د دای چې د زنانو سره اوس بیت وکه بیت په دې خبره مانی چې ستانه فرمانی به نه کوي پاییس معروف کې هټه خبره هیڅ معروف کې به ستانه فرمانی نه کوي یا یو نبیو اے پیغمبرای د اجازه کل مؤمنات کله چرښت تاسو مؤمنه زنانه یو باینکا تا سره بيد کې فدي خبرونه ونه ولا الله يشرك به بالله شي شريك منه جوړي الله سره نو وغلا کې ولایت ولا نو بزینه کې ولایت کړل اولاده هنه ان نو په وجني اولاد خپل ولایت نه به ځتان انو راتل کې په بدنامونه مني افتيرينه بينه دي نه ورجل هنه شي جوړي يا غل له کومابين د لاسونو د خپو کې اني څه مطلب ده افتيرينه ولا ياتينا او راتلونه کې به په بدنامي باندې د برنا مسیشي دی بچ بیا پرډ بچې د ت خپل خوونته کوي یا چېغاولله د نه د نس ت خپل خوونته کوې چې دا خستا بچې دی د هن نه ور نه دکه خته کې بچ که نه نو دا د هن نه ور جو نه دی یا منله ب خوونته و دا خوستا دی یا بل نه او دارنېخواونته و دا خوستا ده. نو دا کارونه باندې کې یو دا شرک باندې کې ا کیدا وي بل دا بل تو نقصان نه رسي ولای شرک نه دا مالی نقصان وکنه بل ونا یس نه جنا باندې کې ولایقتنه اولاده هننا انما قتل كيه اولاد خلق ولا ياتنه ب بوتان زکه زنانو کې شرک غلا جنازيات وي الله وشرک نه بالله کت 3 و 92 نه کوي کوي کنه بیابا دیاغو اکیداغا دی شرک می چه عزت زلت مالک نفع و ضرر و اقدار داولاد ادم دا مال و اقدار اغبا یوازیو اللہ نگنی پلاغانی وکی کلاسی برشو زینہ وکی کلاسی برشو اولاد بقتل کئی داگا وقتی عام روازو کنا و لا یعطینا بی بہتانین او بدنامی دول دی بدنامی یفترین و بینای دی هنوارجلی هنو و لا یعصینا کافی معروف او فرمانی نه باندې کایسه ماروف ستاسې ماروفين یو نیک نه معروف ماروف ټول دین به داخله چې ته حکم حکم کوي ورتا چې فردا و کین نو نفرماني نه کین کور بدن نو سیږي بنا فرماني نه کین څا سره جواب دو شنو دغه حق وعده کین نفرماني نه کین مز رج حج زکات تمام خبري ولای اسې نه کفي ماروف قد اقرار يكونوا خبا و هنان و دوسرا بیت وكا واستغفر لهن الله و خونو غره دو په راه د الله تعالی ان الله غفور رحيم يتقن الله بخون کمی روان دې يا ايو الذين من لا تتولوا قومن غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصاب القبر يا ايو الذين من المؤمنان لا تتولوا دوستانه تعلقات مساطه غقوم سرا غضب الله عليهم چې الله غضب کړ دې پاغو منې الله په غضب کړ دې څه مطلب سرت علم په غلط روان دي مغظوب عليهم دي ته وای کنا او سرت جهل نه په غلط روان دي نو ظالمين دي ته کنا غضب الله عليهم غضب کړ دې الله تعالی پاغو منې خو ته پته و لګد حقا نو پیغمبر وبهم نمنې قد يئسون من الاخره دي. كما يئسل من اصحاب القبور قد يئسون من الاخرة. تا کې سره د نو امید دي د آخرت نه اخرت نه بالکل نو امید دي کما یئسل کفار څنګه نو امید دي لکه څنګه نو امید دي کافر من اصحاب القبر د قبرون والو نه مطلب د دین ولماوي د بیانيه دي څه مطلب هغه کافران چې مړ شي وي دي ثواب د آخرت نه بالکل چې نه نو امید دي مړ دي کانو د کما یئسل کفارو اغمڑ کافر مین اصحاب القبور دا اصحاب القبور او نو نا امید دي د سیشنا ثواب او اجر داخلیت نا بیا نو امید سیشنا د ژوندونه چا خیر به ورته رسې ژوندونه نو امید دي کوم کافر چ اصحاب مین اصحاب القبور دي دا نو امید دي د ژوندونه چا خیر به ورته ولی کافر تا بیا د عمل سره خیر نه رسیږي کنه که مسلمان دی وته دعا کوي بیا هم لقبليږي کافر دی وته دعا کوي بیا هم لقبليږي قد ایسو من الاخرته دونا امید د اخرتنا لکه څنګه نا امید د کفار بیاصاب منا صاب القبور هغه چې په قبرونو کې دي هغه نا امید دي د سشنه خپل اجر او ثواب نه بیا نا امید دي د ژوندونو ته خیر به تو رسی ی مفاشرین من بیانی علم جوڑا و ابتدائی جوڑ کا بیہمانہ دشی خدای سو مین الاخرات دو نا امید دی د اخرت نا کما یئسل کفار و من القبور سنگك كافر جن جن دا اصحاب القبور لک سنگ نا امید دی کافر جن من اصحاب القبور دا قبرن والنا دی گو پور تکیدونا دی گو جن نا امید دی کما سنگ نا امید دی کافر ذ جن د اصحاب, ال... اصحاب القبر نصاب جن د قبرون والو نا کوم قبرونه ک پراتی دی یا هو جن دو نو امید دی کنه مطلب د دې مطلب دا دی, دی؟ چې دوی خود جن نه مني دا هو جن دو نو امید دی چې دوباره به راپورته شي مې یو هي لظامه وه هر امین نو قد یئسون من الاخرته د دوی اخرت مې داسې نو امید دا دی چې لک سنگه غد قبرون ولا جن ند نو امید دی نو می د دې کنه صورت کې مڼش لا د دینه چې کافر سره به تعلق نه ساتي بلکې تعلق به سره نه ساتي بلکې سبا کې جنگ به سره کوي نور پسې صورت کې د جنگ حکم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله خفا لکنهم بنيان مرصوص تعلق وسره نه ساتات جنگ و کا نو صورت صف دې